Приложение към протокола от 1911 година. 1 януари 1911 година, Велико Търново. Събрание в дома на господин А. Бойнов. В Бога винаги има желание да не се открие. Но ние, с нашите желания и други действия го отстраняваме, т.е. създаваме една преграда. Евангелието дава едно правило. Първо, за да видим Бога, трябва чисто сърце. Ще изле да чакате при друго прераждане да се поправите. Не си оставяйте уроците за утре да ги учите. 7 януари 1911 г. Велико Търново. Религията е плод на любовта, която човек има към Бога. Ние трябва да научим закона на самоотричането. Всяка сутрин се питаме, какво да сготвим, но никога не се питаме, каква храна да приготвим за душата. Постът трябва да се разбира трояко. Пост от хляб и вода, пост от лоши желания, пост от лоши мисли. Велико Търново преди срещата Тази годишните покани за срещата се раздадоха много рано, в сравнение с другите години, в края на юни, Петров ден. Освен тази особеност, поканите се отличаваха от другите и в това, че съдържанието им бе различно, по-дълго, и срещата не се именуваше Среща, а събор. Пътуването на приятелите от местожителството им до Събора в Търново, както стана явно след пристигането им, е било за всички без всякакви препятствия. На мнозина от тях, например Бургазлии, това пътуване е доставило даже голямо удоволствие, защото морето кротувало, равно като тепсия. Също така от приятност от пътуването се хваляха и онези, които бяха преминали и Балкана, каквито бяха, например, Казанлъчени и някои други, идващи от Южна България. При все, че годишното лято беше влажно, защото почти през 3-4 дни валеше, от 4-5 август Небето се разясни до степен, щото нигде не се виждаше облак, атмосферата навсякъде се разчисти, така, щото това не само способстваше за приятно пътуване, но и причини добро време при отварянето на Събора. По-долу ще видим, как се развиха работите в това отношение. Годишна среща на веригата Велико Търново, 1911 г. 10 август, сряда Срещата на членовете на веригата, Съборът, тъй наречен в Поканите, и тази година стана в Търново. Но занятията не ставаха, както миналата година, само в колибата на члена на веригата, търновеца господин Анастас Бойнов а и в тази на Тодор Бостанджиев, панталунджията, която е съседна с първата, и отстои в южна посока от нея. Тя е била тоже ангажирана под найем, докато трае съборът, понеже колибата на господин Бойнов, по практика от Лани, се оказала малка. В колибата на Бойнов ставаха заседанията на събора, а в колибата на Бустанджиев беше приготвена горницата. За гостилница или място за хранене служеше пак същата колиба на Бустанджиев. От поканените за тази годишния събор се явиха доктор Христо Стефанов Дуков, родом от село Загоричани. Костурско Македония, а живущ в Казан Лък, от Казан Лък. Илия Зурков, от град Елена, а живущ в Бургас, от Бургас. Матей Попов, родом от Котел, а живущ в Бургас, от Бургас. Христо Тончев, от Казан Лък. Сотир Штерев, родом от Татар Пазарджик, а живущ в Бургас, от Бургас. Александър Крастинков, Родом от Габрово, а живущ в Бургас, от Бургас. Димитър Голов, родом от Котел, а живущ в София, от София. Симеон Драганов, от село Беброво, Еленско. Този брат не е бил поканен, но като се намерил в Търново по време на събора и разбрал, че той ще се състои, Успял да измоли позволение да бъде прият, да присъства, с обещание, че е готов да работи най-тежка работа, която му се отреди. Петко Иванов Гумнеров, родом от от Атар Пазарджишко, живущ в София от София. Пенюкиров, родом от Карнобат, живущ в Бургас от Бургас. Кънчо Пъстойчев, родом от село Дервене Старозагорско, живущ в Бургас от Бургас, Анастас Бойнов от Търново, Тодор Стоименов, родом от Татар Пазарджик, живущ в Бургас от Бургас, Михалаки Георгиев, родом от Видин, живущ в София от София, Драган Попов, родом от село Беброво Еленско, живущ в Търново от Търново, Константин Иларионов, родом от Габрово, Живущ в Търново, от Търново. Никола Янев — родом от Айтос, живущ в Бургас, от Бургас. День от Санев, родом от село Ханзаларе, Плодивско, живущ в Бургас, от Бургас. Никола Ватев — родом от село Ново село, Троянско, детинството си прекарал в Габрово, дето е отрасал като синовен, а живущ в Русе, от Русе. Иван Дойнов – родом от село Беброво, живущ в Търново от Търново, Петко Епитропов – родом от Панагюрище, живущ в Пловдив от Пловдив, Иларион Стойчев от Русе, Иван Русев – родом от Бяла, живущ в Русе от Русе, Спас Димитров – родом от Ямбол, живущ в София от София, Петър Тихчев. Родом от село Беброво, живущ в Русе от Русе. Елена Иларионова, Родом от Габрово, живуща в Търново от Търново. Мария Дойнова. Родом от село Беброво, живуща в Търново от Търново. Парашкева Бойнова от Търново. Здравка Попова от Търново. Гина Гумнерова, родом от меричлери Черпанско, живуща в София от София. Величка на Ватева, родом от Габрово, живуща в Русе от Русе, Величка Стойчева, родом от Габрово, живуща в Бургас от Бургас. Горе означените по според именното повикване, бидоха изпращани в заседателната стая, гдето насядахме всички около двете маси, според означението Кред. Върху масата бяха послани три ленти. Синя, червена и портокалена, които изхождаха из подстоящите пред господин Дънов вещи, и двете от тях, синята и портокалената, се простираха до края на първата маса, а средната, червената, отиваше дори до края на втората маса, както и означено по-долу, на фигура 9. На източната стена имаше две картини, от които едната бе ликът на Спасителя, изработен художествено и с маслени краски, а другата картина бе великата емблема Пентаграмът, пред която малко вдясно се спущаше симетрично поставено черковно кандило, сребърно и запалено. В 9 часа и 35 минути се откри занятието с изпяването от всички: Въскресение Твое, Христе Спасе, произнасене, молитвата от наш и добрата молитва и изпяването на великото славословие. Господин Дънов след това произнесе: Бъдете верни на своето призвание. Отец Мой ще преобърне всичко за ваше добро. Имайте пълна и съвършена вяра в отца, отец на виделината, от когото проистичат всичките блага на земята, който ви е пратил на земята да се учите в послушание, желая да растете в Неговата истина. Тази истина ще ви направи свободни. В тази истина аз пребъдвам, така и вие пребъдвайте, както и аз. Помнете! Скърбите — това са Божията повдигаща се ръка за вас, мъчнотиите — това са Божиите благословения, които ви се пращат. Отец Мой ви люби — бъдете и вие подобни Нему. Той е благ и дълготърпелив към всички. Старайте се и вие да следвате неговите пътеки. Любовта Това е животът. Тя е вътрешната връзка на небето, която ражда здраве, щастие и блаженство. Волята на Отца е вие да бъдете здрави духом, да бъдете щастливи по сърце, за да придобиете блаженството на живота. Вашите тела това са храм на Бога, вашите души, това са камъните, които образуват небето, вашите духове, това са божествените лъчи, които се пращат за изкупление и благото на света. Бъдете прилежни и трудолюбиви в живота си. Прилежание и трудолюбие са потребни на земята. Те са неприятни, но плодовете им са сладки. Имайте мир в душата си. Не мира на света, но божествения мир. Пътят, по който вървите, е тесен и труден за възкачване, но само в него се намират всичките блага, които Господ е вложил. Помнете! Не сте свои си! Вие сте раби на Бога, жива го! И ако пребъдете в Неговата воля, аз ще пребъда във вас и ще явя себе си вам. Само тогава ще ме познаете, както аз ви познавам. Сега още има голяма тъмнота във вашите умове, но духът, който аз ще ви изпратя от Отца, да пребъдва във вас. Той ще направи всичко светло. И ще ви покаже пътя на бъдещето. Помнете думите, които са казани. Без вяра не може да се угоди на Бога. Не давайте ухо на шепненето на лукавия, защото в тия шепнения се крие отровата на злото. Бъдете смели и решителни, защото аз съм с вас. Светът може да се вълнува, бурите на живота може да ви обезпокояват и да ви се струва, като че ли корабът, на който пътувате, ще погине. Помнете, този кораб не потъва. света може да станат много промени, много изменения, но отец, който ръководи това, Остава всякога един и същ. Мир на вашите души Аз ще ви дам този мир, който светът не може да ви даде. Когато завършите вашето поприще на земята, отец сам ще обърше всяка сълза от очите ви и ще ви даде всяка радост и веселие. Молете се да възтържествува Божията добродетел, да възтържествува Божията правда, да възтържествува Божията любов и да се прояви. Да възтържествува Божията мъдрост и да се прослави Господ в своите дела. Да възтържествува Божията истина и чрез нея Господ да озари света. Да възтържествува Божият живот, и чрез него да ви се дадат всичките блага, да възтържествува духът на Отца Моего и Отца Вашего, на Бога Моего и Бога Вашего, да се възцари Той и да бъде все и вся. Чада Имайте любов помежду си. Любовта дълго търпи. Тя е всякога благосклонна. Никому не мисли зло. На всички се радва. Всички повдига. Всички утешава, Всички спасява. И всичко провожда в дома на Отца. Слушайте този глас на любовта. Оставете се да ви ръководи през всичкия ви живот, само тя е в сила да премахне неугасимото зло, което разрушава човешкия живот. Не се поддавайте на тази съблазън. Не се трудете да обърнете камъните в хляб. Не искайте от Господа това, което е противно на Неговото естество. Не го изкушавайте в безразсъдности макар да ви дават целия свят, отхвърлете го, защото благото на живота е само Господ. И когато Той пребъдва в вас, вие ще бъдете силни да струвате това, което е добро и угодно нему. И сам Господ ще ви пази от всяка напаст, от всяко лукаво помишление, и ще ви даде знание и мъдрост, чрез духа си, за да побеждавате. Дерзайте, аз победих света, на мене е дадена всяка власт на небето и земята. Ще се изпълни не волята на света и волята на лукавите, но моята воля и волята на отца моего. Горното слово се диктува полека, и при започването му господин Дънов повели, пишете. А след продиктуването му и след особена молитва, господин Дънов се обърна към всички с думите. Всякой от вас, освен даденото слово, ще прочете... И 14 глава от Евангелието от Йоанна. И добави. Това слово, което ви се даде сега, може да го прочетете само на вашите ближни по духи разбиране, а никому другиму, Защото, ако го четете другиму, може да си навлечете неприятности. На люде, които приличат на семето, паднало на камъните и пътя, не четете това слово, а четете го на онези, които са като добрата земя, защото само там семето ще може да израсне. Подир няколко минутен отдих в 11.30 часа заседанието се продължи. Обяви се от господин Дънов, че от 5 часа нататък, днес, по половин час, за всеки го ще има бдение, размишление и молитва, което ще става в горницата. И като се смята, че това бдение ще бъде днес от 17 до 11 часа вечерта, утре, 11 го. В 2 часа след полунощ до 7 часа за ранта и ще продължи пак от 5 часа подиробет до 7 часа вечерта. Когато прекъсва, за да се подкачи наново в 9 часа вечерта до 11 часа преди полунощ, след което обдението ще продължи отново на 12. -го. От 2 часа след полунощ и ще следва същия ред, който е бил на 11 го Той излиза, че свършването на бдението ще стане на 12 того, в 4 часа и 30 минути за ранта. Редът по който ще ходим един подир други забдение, е онзи, по който сме наредени на масата. А всякой комуто е дошло ред да отива в горницата, ще предупреждава вътрешния с леко почукване на вратата и изговаряне думите, да бъде името Господне благословено. Във време на бдение, добави господин Дънов, всякой ще бъде свободен да се моли за каквото иска. Няма никакви правила, никакви закони, които да ви стесняват и ограничават. Но ще знаете, че само което е най-важното и същественото в живота, това искайте и за това се молете. Ще питате духа в вас и той ще ви научи. Аз ще искам от вас никой нищо и никъде да не казва за това. Което види и чуе в горницата, защото там се образуват такива вибрации, щото може да бъдете благословени, но възможно е да си навлечете точно обратното. Господ е огън пояждащ, за това, който от вас се почувства недостоен да се представи в горницата, по-добре е да не отива там да си навлича отговорност. И после друго. Аз искам в това училище да бъдете свободни. Религиозен живот не значи само да сме религиозно настроени и да вярваме. Някои приятели, като бъдат религиозни, мислят, че са по-угодни, но това е едно заблуждение. Когато си готов да извършиш всичко в полза на другите, без да усещаш никакво притеснение, това е то божественият път. Често хората в това отношение си турят известни правила, които ги спъват. А пък то правото е, че здравето и щастието зависят напълно от той да притежаваме благоволението на Бога и човеците. Хората често могат да ни развалят и повредят здравето, обаче щастливи могат да ни направят само духовете. Но те са и тези, които могат да ни усъкътят. Бъдете прочие, свободни и по сърце и по ум. Тази година ще ви се раздаде картината на Пентаграма. За да се занимаете с нея и проучите, защото у вас искаме да образуваме огнище — Олтар за Господа. Господ се проявява в един народ само тогава, когато има огнище за него. Когато Господ пребъдва в един народ, само тогава се Той благославя. Та целта е нашите мисли и желания така да засегнат всички наши приятели, които са в зародиш, защото да могат да се ползват от тях. С нашите мисли трябва да окоражим мнозината, които са изтощени и обременени в борбата на живота, да помогнем на ближните си. Към това се стремим, и то е намерението ни. Не бива да се стесняваме и да се питаме, защо ли ни викат от Господ, защото този въпрос е излишен пред обширния простор за работа. Аз искам тия от вас... Които имат някои важни въпроси, на които желаят да се отговори, да си ги формулират и напишат на книжки, които да ми предадат. Тук вие съставлявате само един конус, така че на физическото поле ви трябва широка основа, докато в духовния свят е потребна само една точка. Подириспяването на с нами Бог и ангел вопияше, събранието се приостанови до довечера, когато в 8 часа и 25 минути то наново се продължи. В това събрание присъства и баба Венета от Търново, а така също и Иван Русев, който започва да присъства на събора. Господин Дънов... Говори върху следното. Тази вечер ще ви говоря върху молитвата. Защо трябва да се молим? Павел казва на едно място. В молитвата бивайте постоянни. А Христос казва. Бдете и молете се. Молитвата има трояк характер. Тя се равнява на дишането. Човек трябва да се моли. Тъс това душата да диша и да възприема нещата. Молитвата е простор за душата, тя е съзерцанието на най-висшите чувства. С молитвата виждаме, че детето се моли. Тя е един зов, и както дишането е потребно за тялото, така и молитвата е потребна за душата. Човек от въздух се нуждае много повече, отколкото от храна. Доказано е. Че най-много 25 минути може човек да не приема въздух. И ако приравняваме въздуха с молитвата, която е храна на душата, виждаме отколко голяма важност е тя за нея. Първият признак, че човек е влязъл в Божествения път, то е молитвата. Затова винаги, когато и да дойде настроение за молитва у вас, никога не бива да отлагате. А влезте в тайната стая на вашето сърце. Помолете се и тая молитва ще бъде прията. Отложите ли? Възможно е вече духът скоро да не дойде, за да ви настрои на ново. Значи във всяко време ние можем да се молим. Между лошите хора трябва да се молим за да искаме търпение. При това с молитвата човек образува една крепост, непристъпна за лошите желания, които, ако даже са нашествали душата, изхвърлят се навънка. Човек, който не се моли, за него са прекратени отношенията с Бога и като по този начин не се снушава, вече с него злото настъпва. Молитвата не бива да е едностранчива, само за облага, а понеже тя е един израз на душата, то с нея трябва да искаме това, което нашият дух желае. Така ако нямаме настроение за молитва, трябва само да съзърцаваме. Нашите души, които се отправят към Бога с молитва, изпущат едно благоухание към Него. Също както цветето. Което на време се е разцъфтяло. Та човек, който не се моли, се лишава и то сигурно от мириса на небето. А пък, за да не се лишим от този мирис, Господ ни изпраща страдания, които ни опътват към молба и моления. Прочее с молитвата се гонят двояки направления. Първо, човек да се стреми към Бога, и второ да се обединят духовете. Ние сме събрани тук да отправим такава вълна, щото да настъпи и дойде голямо сътресение за доброто на народа. Молитвата е един силен божествен импулс, та да това се казва да се молим във всяко направление, защото тя има влияние върху всичките отрасли на живота. Най-после вие всички можете да правите опит, и вижте на колко молитви Господ отговаря. Само, че когато се молите, никому, ама абсолютно никому не съобщавайте за какво се молите и какво очаквате, докато резултатите не се проявят и докато делото не се изпълни. Защото ако някому съобщите, твърде е възможно да си попречите, и тогава вие сам ще сте виновният. Мюлер, за когато се разказва, че през живота си е принесъл до 1,5 милиона молитви, със силата на молитвата е прехранил 2000 деца. Той от опит твърди, че колкото повече с детско настроение е принасял своята молитва, толкова по-скоро му се отговарял на нея. Тази е опитността и на Тайлера който е събирал крупни суми за издръжката на маса мисионери в Божието дело. Той оподобява молитвата на трена, в който един може да се качи и вози много спокойно до место пристигането, а друг да го тика. После молитвата има сила и прицаренето на разните телесни надъзи и заболявания. С нея може да се лекуват болести. По-нататък Всичките ни работи ще успяват, ако ги подкачаме с молитва. Който в молитвата е постоянен, ще види и ще се увери, че Господ е верен, но в молитвата трябва да се постоянства до тогава, докато изгубите вече разположението да се молите, което показва, че на молитвата ви... Така или инак, положително или отрицателно е отговорено. Но молитвата трябва да има и благодарствен характер за всички блага и благословения, които Господ ни дава. Виждате понякога, че молитвата ви не помага. Молите се, а не получавате отговор. В такъв случай приличаме на човек... Който иска да повдигне едно бреме. Но като не може, понеже не е по силите му, повиква други го на помощ и с него заедно успява да го повдигне. Някога такъв може да се нуждае от помощта и на един, двама, трима и повече човеци. Та следователно и ние пренесполука в молитва. Ще искаме помощта на един, двама, трима и повече братя и сестри, според степента на нуждата, докато сполучим. Опитайте този начин и ще видите доколко можете да го приложите на практика. Като свърши горното слово, съобщини се, че утре, го, ще се говори. Как трябва да се работи начините за работа в света? Ще ни се дадат някои опътвания за работа. Изпяхме Възкресение Твое, Христе Спасе и господин Дънов ни каза, че духът дава за всички ни мисълта. Псалом 19,5 Заседанието се предостанови в 9 часа вечерта. 11 август четвъртък. В 9:30 сутринта събранието се подкачи с добрата молитва. И изпяването на възкресение твое Христе Спасе. Прочитането от господин Дънов на Псалом 105, изпяването на песента Да изправи се молитва моя. Господин Дънов каза следното. Тази сутрин ще ви говоря върху служенето. Смисълът на човешкия живот е в служенето на Бога. Когато човек разбере смисъла на живота, започва да служи на Бога, и всичките противоречия между Бога и Него изчезват. Причината на страданията са тия именно противоречия с Бога, защото всяка работа, която иска Господ от нас, той иска тя да се върши, както трябва. Затова и тези, които са избрани да слугуват, по-напред ги турят под тежки страдания. Но при все това, няма по-лесно нещо от това, да се служи на Господа. Ще кажете, защо на нас е тежко да служим? Защото няма по-лошо, нещо от това, да накарат някой болен човек да служи. Най-почтеното място в небето е служенето. Тук, на земята, това нещо, служенето, службата другиму, се е извратило. Но на небето се гледа друго яче. Виждаме, че когато духовете не могат да извършат Всичките работи, с които са били натоварени, тогава Господ слиза и извършва ти работи. И Той е, който има най-голяма работа, защото носи всичките ни бремета и тежести. Ако искаме да бъдем като Него, трябва да имаме същите Негови радости при служенето. Първото нещо, което ни е необходимо, за да бъдем слуги на Бога, е да оздравеем. Защото без това не можем да бъдем слуги Негови. А как ще оздравеем? Като се освободим от греха? Наистина, писано е, че в грях е заченът и роден човек. Обаче това е по отношение на тялото. А когато дойде в Духът Божий, за да се зачене във вас, тогава този зародиш, грехът, изчезва. Затова е казано, че роденият от Духа грях не прави. Ето защо това изречение не може да се приложи еднакво навсякъде. Плодовете на старото дърво са кисели и мисията на Христа... Беше да донесе нов зародиш, щото соковете да се преобърнат в полза на човека. И когато се присъди клончето, тогава той има онази потенциална сила, щото да преобърне всичките сокове в полза на човешкото повдигане. Не е добро наистина, да не знае човек, защо слугува някому. Да се научим и да слугуваме е все едно, но не можем да се учим, ако не слугуваме. Това е закон. До тогава, докато човек не може да приложи една истина в живота, той всякога ще я повтаря. Една истина може да научите за много години, а може да я научите и моментално. За да можем да служим на Господ, трябва да имаме известна сила, която се складира в нашия ум и нашето сърце. А пък, за да можем да привлечем тия сили, обязателно трябва да действаме с нашето сърце. И затова нашите чувства са които ще повикат хората. Вторият начин, за да можем да хвърлим известна виделина в хората, е, че трябва да подготвим нашите умове за посвещение. Излиза, че има нужда от два вида работници. Ще гледате да нямате лошо разположение, когато предавате истината у хората, Същото това ваше разположение, ще го предадете на хората Мотамо. За това трябва да се молите предварително, защото Господ да изпрати духа Своего, за да подготви хората за истината, която ще им се предаде чрез нас. После, причината поради която бият някого, когато слугува, той е неговата неопитност, но отсетне, това ще му послужи за добро. И като верен слуга, той трябва да постоянства, а не да се замисля и връща назад от дадените му уроци. Как може да дойде Господ при вас? Духът Господен е толкова нежен, защото схваща у нас всичките ни вибрации, мисли и желания. И тази е причината, че когато не сме в добро разположение и дойде Господ, който страда вследствие нашето неразположение, страдаме и ние заедно с Него. И в този случай страданието се чувства даже в по-голям размер. Ето защо. Когато дойде Господ, трябва да изчистим сърцата си от всичките лоши желания. И тогава само Господ ще се всили у нас, ще проговори у нас. И в нас ще се яви силата Господня, която не ще бъде друго, освен в наша услуга. И всичко това нещо е проста истина. Никога не бива да се страхувате от греха и никога не се опитвайте да биете дявола. Него само Господ може да бие. Ако речете вие да се биете сами с дявола, помнете, че горчиво ще се разкаивате и че захващате борба не по вашите сили. Борете се с него, само когато Господ е с вас и във вас и около вас, защото... Не така лесно се побеждава този Голият. Виждаме, че и Давид отиде срещу Голията, но в името на Христа и със силата на духа, ножа на Голията, отряза главата му. Проче, вие трябва да имате прашката на Давида. Която е вашият ум и вашето сърце, и камъкът в прашката, който е Христос. Ножът обаче не ви трябва. Давид не поиска нож, когато се срещна с голят. А чак, като го уби, извади неговия нож и му отряза главата. Тази мисъл схващате ли я? Можете ли да я приложите? Дайте правилен отговор, защото сега Господ ви говори. Знайте, че вие имате у себе си прашката, защото притежавате и ум, и сърце, а пък камъкът, който е Христос, вие ще го намерите, като се разходите из потока на реката. Имайте предвид, че Христос е винаги на физическото поле. Той е постоянно на земята. Той е вътре в нас, той е един от най-постоянните работници на света, който постоянно посещава хората, но го не познават, защото е облечен с много прости дрехи и никога няма да се спре да разправя за своята сила или за вашата мисия. Благородните дела, които вършат хората на земята, показват, че Христос е между нас, тук на земята. Христос ще намерите само, когато очистите вашите сърца, и тогава чак, като вече имате прашката, ума и сърцето, ще имате и камъка, Христос, и ще можете да воювате. Човек без изкушения и мъчноти, ще прилича на морските гъби които стоят все на едно и също положение и съзнание. Само страданията са ни докарали до това положение и съзнание, до което се намираме днес. До сега Христос ви е само носил, и не само е носил вас, но е носил и носи всички други хора, които са около вас и които той изчаква да съзнаят, колко е безгранична неговата любов. И той ще постоянства до тогава, докато не остане нито една душа в ръцете на лукавия. Съмнението е един червей, от който много учени хора и благослови са разядени, покосени, духом отславнали и пропаднали. Съмнението трябва да го отмахнете. Защото той е в състояние да парализира не само вашата прашка, но и ще способства да изгубите и камъка в нея. Когато отмахнете съмнението, да знаете, че сте отмахнали един от най-лошите и опасни противници. Преди всичко, вярата ви ще се усили щом се премахне съмнението, без което вярата у хората постепенно израства и укрепва душата им, а зародишът на вярата е у вас. Вярвам, че миналата година вие сте имали много изпитания и сте си говорили, къде отиваме и какво ще стане с нас. На това има да ви кажа. Свещта, която ви давам аз, вие я угасете, ако намерите друга по-добра. Но докато не могат да ви дадат друга свещ, дръжте си тая, и им кажете да се махнат от пред очите ви. Най-сетне, ние трябва да се учим от опитността на светските хора в това отношение. Не пуштай старото, докато не дойде новото. А ние в разсъжденията си изгасваме свеща, а после се предаваме на страдания, когато не би трябвало да бъде така. Често пъти аз срещам хора с добро желание, които искат да служат на Господа. Обаче, тук ги видиш. Дряхли и след което настъпват страдания. Защо? Аз казвам. Защото са изгубили свеща си, която трябвало да не изпущат, докато не намерят друга. Друго Някои казват, че в книгата Господня било казано – да сеем с време и без време. Тук трябва да сте внимателни. Кога е това с време и без време? Седете си в къщи и не сейте там и тогава, гдето и когато Господ не е орал. Та да преди да отидем да работим негде, трябва да внимаваме Господ, дали е предшествал пред нас и дали е орал. Как мислите се е образувала материята? Малките животни са причинили напластяването, което са израснали бурените, които в последствие са се облагородили в сочните плодове от които човечеството се толкос продоволства и наслаждава. Така и тръните и бодилите в човешката душа, Бог преобръща в добро. И така Вие не бива да се спирате в себе си, че в миналото на живота вие сте били грешни. А от тия ваши грехове вие трябва да извлечете полука, като се ползвате в живота, без ни най-малко да се повръщате назад. Дяволът може да се подчини, само когато го държите гладен. Не го нахранвайте добре, а му давайте по-малко хлебец, както старите българи са хранили мечките си с по-малко брашанце. Виждате ли картината? Сочи пентаграма фигура 10, че главата на дявола мистически е вътре в нас, а при подвига ще трябва да се започне с ножа, който представлява силата, след който иде чашата, която символизира страданията и оттам към правдата. Като се завърши този кръг. Слиза се вече въгъла на добродетелта, чисто божествения кръг, дето става повдигането. Жезълът означава закона за правдата, книгата е разумът, а светилникът представлява човека, който разсъждава. Но в истината, като влезете, ще ви срещне Христос, ще минете тогава през втората врата. Божественото око, божественият дух, който ще ви научи как да разбирате божествените истини. Подир мъдростта, вие ще дойдете до дървото на живота, и след като свършите, ще слезете към змиите, гдето е най-големият противник. Но за вас сега е потребен външният кръг, а за втория кръг не сте всички подготвени. Трите инициала в картината са в — ръководител. У — учител. Спасител. Ж — царстващ. А който иска да слугува на Бога, първото правило е написано в картината, то е ‒ в изпълнението волята на Бога е силата на човешката душа. Но специално върху картината ние ще се спрем други път. А това, което се загатна върху нея, е мимоходом. На въпроса, зададен от Съ Драганов, господин Дънов отговори. Христос ще дойде, това е безспорно. И скоро ще дойде. Но като как ще дойде, това никой не знае. Възможно е да дойде още в този век. На въпроса от А. Бойнов, господин Дънов отговори. Под думата второ пришествие не бива да се разбира свършекът на света, а то е второто идване на Христа. Най-после и философски погледнато не е право да се приема, че второто пришествие означава свършека на света. И продължи. Тази година ще се стараете да отстраните съмнението. Ние сме се събрали да опитаме Господа, но не е ли казано, че без вяра не може да се слугува на Господа? Тогава приложете на нашата вяра и градете върху нея това, което е вече направено от вас. Събранието се преустанови до вечере в 9 часа. В 10 часа вечерта събранието се продължи. Всички са по местата си около масата. По повелението на духа, чрез господин Дънов всички се изредихме, да казахме по една добра мисъл в малко думи, след което господин Дънов подзе. Тази вечер ще ви говоря върху пребъдването. Христос казва Ако думите ми пребъдат във вас и вие пребъдете в мене, каквото попросите, ще ви бъде. И после се казва още аз ще явя себе си вам, и както аз пребъдвам в Отца, така и вие трябва да пребъдвате в Моята любов. Пребъдването в Господа е необходимо за един християнин, също както е необходимо за житното зърно, да пребъдва в земния пласт, тъй да може да чуе зова на слънцето, да израсте и принесе плод. Човек би помислил, че зърното, като стои в земята... То вече е унищожено. Обаче, напротив, чрез това именно пребъдване в земята, заедно с слънчевата светлина, житното зърно принася плод. Така трябва да се стараем да се изработваме, защото да живеем в два свята. Защото както дървото живее едновременно в два свята, така и душата човешка живее на две места. От изпитите и страданията ние не бива да се обесърчаваме, защото по същия закон ние трябва да седим на земята, да работим, да се развиваме и да принасеме плод. Този именно е пътят, който ние трябва да следваме, а всякой друг път е фатален. Ако плодовете на една ябълка, например, искат да паднат преждевременно, господарят няма да ги приеме. Процеса на нашето развитие, ние никога не можем да бързаме, и това правило, ако приложим, нашият живот ще стане по-светъл. Ние не можем да се избавим от хилядите въжета в света и един човек, който е оплетен така, че не може да се закачи на духовния свят, та за това всички тия нишки трябва да се премахнат. Така, ако една душа иска с едно свое желание да влезе в небето... Тя ще страда. Христос казва ‒ Думите ми да пребъдат във вас ‒ често пъти хората много искат, а някои никак не искат, обаче както едните, така и другите са в погрешка, защото човек не може, па и не бива да убива своите желания. А всяко желание, за да принесе полза, трябва да се впрегне. Защото едно желание може да ви подтикне към зло, а може да ви подтикне и към добро. И когато Христос говори за самоотричане от себе си, то значи самоотричане от онези наклонности, които събарят барят душата. А да слугува човек на своята душа, значи да привлича и присвоява всички благородни качества, които я повдигат. Мнозина са опитали, като как да впрегнат духовете. Как впрягат земеделците воловете? И с първо добитъкът се малко поколебава, подскача, докато най-после започне да крутува. Така е с духовете. Дойде ли един дух при вас, впрегнете го. Започне ли да ви изкушава с известно свое желание, тогава такъв един дух изпитайте добре сума и със сърцето си. Станете в дадения момент съдебен следовател, вижте, що иска, какви ще са последствията, ако го удовлетворите, и като се убедите, че желанието не е износно за душата, в такъв случай повдигнете се нагоре, също както балоните отскачат във височините, що ми схвърлят от багажа си и улекнат. При такова изкушение хвърлете и вие от вашия багаж и улекнете. Питайте духа, защо идва и какво именно мисли да върши. Въобще дръжте това правило, че ако искаме да следваме Господа, ние никога не трябва да пожелаваме неща, които спират нашия напредък. Представете си човек, който има постоянно работа с махалото на една машина, която разлива вода, за да не нахлува в къщи. Ако този човек спре, например... Няма ли да тури в опасност жителите на къщата? Същото нещо може да се каже и за вас, ако не изпълните на време и постоянно своята длъжност. Ние имаме задължение към всичките духове и към нашите ближни. Ако имате известна нечиста мисъл, постарайте се да я премахнете. Няма нужда да питате как и защо. На това само Бог ще може да отговори. Защото е вечен и безкраен. И нека ние изпълним, което можем, да премахваме из нас лошите мисли. Аз желая през годината да схванете добре и разберете, що е вяра, надежда и любов. Какво нещо са те, и да можете да ги развиете. Вярата е първата стъпка в съзнателния живот. И вярата, и надеждата, и любовта са у вас. За да пребъдва човек, трябва да има равновесие, при което в пълнота ще дойде и вярата. Постарайте се през тази година да усилите вярата. Ако Господ ни дава някои страдания в живота, знайте, че всичките, малки и големи, са математически определени, и че това не е фаталност. Фатълността настава само, ако не вървим по Божествения закон. Най-първото нещо в живота е послушанието. Затова, когато чуеш Господа, винаги тръгни, без да се съобразяваш с другия глас в теб, който ти внушава, може би, стой, стой. Всички вие трябва да слушате и с осторожно внимание да слушате, защото няма случай в живота. Гдето за една лоша постъпка, Господ най-малко, поне два пъти, да не ни предупреди. Той предупреждава всеки го три пъти за лошата му постъпка. И който се съобрази с това предупреждение, работите му тръгват на по-добре и се оправят. Да. Аз искам тук, на физическото поле, да бодърствате. И аз много добре зная, защо сега, в този момент, вие спите. Спите, защото искате да се оправдаете. Но за вас е по-добре да бъдете будни. И действително, за забелязване е, че почти всички дремехме и с усилено напрежение слушахме важните истини, които се даваха тази вечер. Причината за това се обяснява, едно от непоносимата топлина. И задуха тази нощ, и друго, че мнозина от нас не бяха спали през миналата нощ, когато им беше ред да участват в очереденото обдение. Но най-вярната причина изглежда да е не физическа, а психическа. Проче размислете и вижте, дали в синца вие пребъдвате в Господа? С когото аз искам да ви свържа чрез това пребъдване, отивайте при Него тъкмо такива, каквито всъщност сте си, нито се увеличавайте, нито пък се намалявайте, а през годината гледайте да развивате вярата без никакво съмнение, вяра без съмнение, то е Абсолютното право в Бога. Заседанието се свърши в 11 часа през нощта. 12 август, петък. В 9 часа сутринта, двама по двама, влязохме в заседателната зала и се наредихме по местата си. Почнахме да изчитаме всички заедно, дума по дума, добрата молитва и отче наш. Господин Дънов съобщи. Редът, по който ще прекарате цялата следваща година, е този. 12-те главни. Заповядани за пост петъци, ще си изберете сами, като си определите, който иде от петъците в месеца, без да съобщавате никому за това. Даже мъж и жена няма да се споразумяват, кой петък да си определят, а двамата са свободни един от друг. Тези от вас, които могат, да постят по 40 часа, а които не могат... Да постят по 24 часа. Първия петък ще употребите за прославянето името Божие на Земята. Втория за осъществяване на Духа, свята го в сърцата на хората, т.е. на верующите. Третия за идването на Христовото царство на Земята. Четвъртия за очистването на човешкото сърце. Петия за просвещението на човешкия ум, шестия за възкресението на човешката душа, седмия за въздигането на човешкия дух, осмия за българския народ, деветия за славянството, десетия за човечеството, единайстия за здравето и дълголетието на верующите, а дванайстия ще употребите в съзрцание на божествената любов. Петъците ще започнете да пазите, още от настоящия месец август. Ако на някого се направи препятствие да не може да пости някой петък, то ще отложи за друг петък следващия месец, през който месец ще вземе два петъка. Никому няма да съобщавате, кога ще постите или кога постите, или сте постили, ще мълчите. И когато постите, да прекарвате в абсолютен мир и спокойствие, без да се раздразнявате. Постенето си ще подкачате, от когато искате, от който час желаете. Имате свободата на духа, който ще присъства с вас и ще ви ръководи. И после, знаете, че сте свободни, защото някои петъци... Може да постите по 24 часа, а някои по 40 часа, само, че си отбележете в такъв случай, колко петъка сте постили, по 24 часа и колко по 40 часа. Спестените от неяденето от 12-те петъка пари ще ги отделяте и давате на някои бедни деца, без баща и без майка, сираци. Защото вие постите, но тия пари, които щяхте да похарчите, ако ядяхте, не бива да остават у вас, а ги раздавайте на нуждаещите се хора, освен на бедни, без баща и без майка, кръгли си раци. Тия пари могат да се дават и на жени, бедни, с деца, без баща и труден поминък. По такива места тия пари ще се раздават веднага подир. Прекарания в пост петък. Като се внимава, раздаването им да не стане по-късно от следващия заповядан петък. До следващия, определен за пост петък, парите ще трябва вече да са раздадени. Освен тия 12 петъка в годината, има още 40, нали? В тия 40 петъка. Вие сами ще си избирате предмета, върху който да размишлявате и по който да се молите. Това ще направите според диктовката на духа у вас. И идущата година ще се направи сравнение, тъй да, да се види кой за какво се е молил. За 12 петъка ще правите вашите размишления и молитви винаги сутрин от 2 до 6 часа. А за другите 40 петъка през годината, вие ще си изберете часове, през които да се молите и размишлявате. Четивото за 12-те петъка и другите 40 петъка, вие сами ще си го избирате, според разположението на духа, откъдето желаете, на книгата Господня. Само, че това, което изберете за прочит и го прочетете, тоже ще го отбелязвате. А на тези приятели, които поискат от вас опътвания, ще кажете да държат втория петък от месеца. Като постят, които могат 36 часа, а които не могат 24 часа. За четиво им дайте цялата книга на битие, и което не стига, вземете от изход двете глави. Те са свободни през всичките петъци, да се молят. И размишляват върху каквото вече пожелаят, без да ги ограничавате. На един човек може да се посочи пътят, и ако не може да го използва, тогава трябва да му се помага. Тази година гледайте да се даде свобода на духа да работи, защото иначе оставяме ли на нас има препятствие, трябва да оставим... Свобода на духа В България има течение, което действа да разедини. Това течение идва от София, и там до някъде то е получило свсяването на раздор. Има даже хора, които служат на черната ложа, и то служат съзнателно. Тия хора не бива да ги знаете. Лошите хора са мерзост на запустението. И с тях даже да се не срещате. Те следят със своите мисли и правят пакости. Но Господ ще ги съди, като ги употреби. Искат не искат, да извършат неговата воля, по който и да е начин. Преди да се започне събранието ни, аз срещнах едного от тях тук, в Търново. Но вас, Господ, ще ви пази. И защитава през годината, и винаги от тия хора. Ами че всичките ви страдания откъде идат, но аз искам Господ да ги направи тор на земята. Човек, който е злоупотребил с всички блага, които Господ му е дал, той асла трябва да стане тор. Христос ги нарича такива псета и свине. И тези хора са извор на злото. Често ние мислим, че един грешник може да се обърне, да, но грешникът, който има душа. Обаче, ако няма душа, то как ще го обърнеш? Бог трябва първо да го прекара през божествения огън. Има една индийска поговорка, според която дяволът... След като и хиляди години го държали в огъня, пак постоянствал да казва, че е равен Богу, но като го подържали е гладен, тогава вече е капитулирал, подчинил се. На тази борба, която се води в света, вие ще бъдете само зрители, защото Господ е, Който ще воюва. Вие много пъти искате да станете явни, но за да стане човек явен, трябва да има сила. Когато започваме една война, разумното е да направим добре сметките си и да видим дали можем да устоим във войната. Виждаме, че Христос казва на учениците си да стоят в Ярусалим, докато стане слизането на Духа Святого, който като дойде, те вече бяха силни за поход в света. Така е и с вас. Пазете се от лошата деятелност. Да няма корист в това, което вършите, защото ако поливате едно дърво, което Господ не е посадил, Той ще го изкорени. Но ако поливате дърво, което Господ е посадил, тогава ще го ползвате. Сега нека ви кажа още как да се подвизавате в другите 314 дни през годината. Всякои ден ще се постараете... Да направите едно добро дело, безразлично колко малко може да е то, както и да проектирате една добра мисъл в пространството към някого. За добрата мисъл най-напред ще се обърнете към Духа, и каквато мисъл ви внуши, тя е желанието на Духа, и затова гледайте да го изпълните мотамо, без никакви философствания и размишления от ваша страна. Само тогава ще имате неговото лично ръководство. От препирания, каквито и да са те, отбягвайте. На такива ще кажете. Ние нямаме обичай да се препираме. Не сме разположени за препиране. Но разбира се, където е необходимо, особено за истината, ще влезете в прение. Обаче за малки работи, Прението трябва да се избягва. Когато някой ви пита, било сериозно или не, какво правят духовете, на такива кажете. Правят стълби. А ако питат, какво казват духовете, отговаряйте. Духовете казват, че които следват Господа, ще им е добре, а които не следват, ще гладуват. Но Господ ще ви научи в такива времена какво да правите и кога какво да кажете. Пазете се, да бъдете чисти и безкорисни във всичките ви дела и начинания. Веригата може да проектира много добри мисли за този народ и много може да стори за него. Тази година почнахме да прилагаме нещата. И вие сами ще се убедите в реалността на тия закони. Вие искате в себе си да видите един дух, но той е само една черупка, а Бог иска да ви отвори очите, да да видите духовния свят. Вярвайте и ще ви бъде. Ще ви бъде според вярата. Човек, докато не ослепее, не може да прогледне. Откак се е сформирала веригата в България, българите, респективно България, зло не е видяла. Виждате, това лято последваха 5 милиона загуби, а 20 милиона други дойдоха. Заради нас, които живеем добре в и между този народ. Господ го държи и поддържа. И като е щастлив народът, щастливи сме и ние. Ние сме на земята като гаранти на българите, за да благослови Господ домовете им, и чадата им, и добитъците им, и житото им, и всичко. И народът, като се благослови, благославяме се и ние. А пък, че някои Неправдават този народ. Затова Господ ще се погрижи. Господ сега ще бъде между нас. Опитайте го и ще видите, че е благ. И според степента на вашето развитие вие ще срещнете и проявлението на духа Господен. Вие търсите, къде е Христос. Но аз го виждам във всички вас. Защото никой друг не ви е довел тук, освен Господ. Ами че кой ви е свързал с мен? Министри в света не мога да ви направя. А защо тогава сте тук? Защото Господ ви е събрал, и затова Той Господ, Който ви е събрал, ще ви благослови. Вие дължите немо тази светлина и тази благодат. Той е в дългото минало, ви е крепил и подкрепвал, грижил се за вашите родители, за самите вас и вашите деца, и винаги е работил над вас, докато ви доведе в това състояние. И така. Христос е в България. Между вас и с вас. Той е, който повдига българския народ. Един ден ще го видите. Той ще ви се открие така, както се е открил на своите ученици след Възкресението си. Любовта е обща за всичките, а милосърдието специална добродетел, която можеш да покажеш в особени случаи. Заседанието се отложи до вечера в 9 часа. В 9 часа вечерта събранието продължи. Всички сме на местата си, с изключение на Иван Русев, който с позволение отсъства. Но неговото място се запълня от търновските свещеници Штилян Кръстев и Толешков, които също с позволение присъстват само на това събрание. Подир молитвата и изпяването на да изправит се молитва моя, господин Дънов каза. Тази вечер ще ви говоря върху трите велики стъпки в живота. Първата стъпка на човешката душа е започнала с нейното отделяне от Бога, когато тя е изгубила своята първа чистота. Първата стъпка е слизане от Бог. Към човека или от центъра към периферията. Това е един вечен закон, през който всякоя е душа трябва да премине. И всяка душа, която иска да развие своята индивидуалност, трябва да се отдалечи от Бога, а с това не е на отделене. Необходимо е било да се създаде първият зародиш. Вярата в този принцип че като се отделя от Бога, тя ще придобие нова опитност, чрез която да разкрие Божествената мъдрост пред себе си. Вярата е едно самосъзнание на душата, че излиза като един лъч от Божеството и че е невъзможно да изгуби пътя си. Втората стъпка, надеждата, се е развила на земята когато душата се е облякла в физическото тяло. Последното е един образ на първоначалното тяло, което душата е имала в своята първоначална чистота, когато тя е била в небето и когато е била една одухотворена материя, която никога не умира. Жизненото тяло е съставено от органическа материя, и е сходно с растителното царство. А тялото на плътта е тялото на животните. Борбата е между тези две тела. В трите тия тела, в физическото, жизненото и в тялото на плътта, се е развила надеждата, която очаква нещата днес или утре. Ние с тия тела развиваме онзи принцип, без който не можем да съществуваме. Душата най сетне ще се върне с тялото на любовта. Всички знаете какво нещо е любов, но що е любов, не може да се определи. Тя е едно качество, което е основа на здраве, щастие и блаженство. В физическия свят любовта се показва като разум, в духовния като правда, а в Божествения свят се показва като истина. Хората, които никога не се решават да страдат, никога няма да влязат в Царството Божие. Страданието, това е копане на душата, също както една земя, ако не се копае няма да роди нищо. И онези, които не искат да страдат, няма в нищо да прогресират. Ако някой от вас не иска да страда, то защо е дошъл на земята? По-добре да си седеше в небето. Той е дошъл тук, на земята, да се повдига, а пък ще се повдига само чрез страдания, също както страда и Господ. А че страда Господ, явства от това, че ние го наричаме дълготърпелив. И така, първата стъпка е слизане, втората е която сега минавате, а третата е любовта. Тия три стъпки съответстват в християнството на седем стъпки. Първата е пътят към обръщането, което значи да изменим посоката на своето движение. Втората стъпка, на която приличат горните три велики стъпки в живота, е покаянието или преглеждането на стари сметки. Тоест, да си признае човек, че е поел известно задължение, което трябва да изпълни. Третата стъпка, то е Спасението, т.е. придобиване здраве на душата. Четвъртата стъпка е Възраждането. Петата стъпка е Новораждането, да се новороди човек от дух и вода. Всички, които се родиха в Христа, те вече не грешат, защото един човек, който има вече новия зародиш, тъканите в него са изменени. Но може у вас да се роди мисъл, вие от кои сте, обаче това да не ви плаши, защото, що му някого има стремеж, това показва, че той върви напред. Шестата стъпка това е посвещението. В тази сфера на състояние се намират тъй наречените «Holines people» — хора, кротки и смирени, разпръснати из американските църкви, за които може да се каже, че те са от тяхното украшение в духовно отношение. Седмата стъпка това е вече Възкресението. Като премине човек тия седем стъпки, той вече е готов за небето. Тези седем стъпки се делят на 49 други стъпки, т.е. всяка една се разделя на 7 стъпки. 7 по 7 равно на 49 стъпки, по които трябва да се изкачите за да възлезете при Бога. Виждате, че числото 49 е съставено от числата 4 и 9, които, събрани заедно, дават числото 13, което показва цялото развитие на човечеството. Но за тия 49 стъпки трябват милиарди години, за да се пропътуват. В четири от горните 7 стъпки на християнството човек еволюира, страда. А в другите три се възражда. Тоест, в четирите човек страда, а в трите си почива. Има и други стъпки. За четирите полета, например. Те са 28 стъпки. За всяко едно поле по 7. Те също излизат от Бога, но се изискват милиарди години, докато се стигне до Него. Да, да, нужен е добър живот, добри човеци, защото с добрия живот и с добрите мисли, ние градим своето духовно тяло. И затова, колкото повече добри мисли имате, толкова по-скоро и по-добре градите своето духовно тяло. Така в 360 дни, ако проектирате по една добра мисъл, ще имате 300 и 60 добри мисли в годината. А тези мисли, като се съединят с другите мисли, те оживяват и добиват динамическа сила за човешката еволюция. А що ми лоши мисли? Ще дойде лош дух и ще се въплати в тях. Та, за да имаме съобщение с добрите духове, непременно трябва да бъдем чисти. А за тази чистота Господ постоянно праща Своята сила и помощ, ако ние постоянно и да се каляме. Но ако се решим да не грешим, то Господ ще очисти старите ни грехове. После, ако живеем добре, то добрите наши дела ще ни съпътстват до хиляда поколения, докато лошите мисли следват само до четвърто поколение. А отто излиза, че доброто върви хиляда поколения, а лошото в четири поколения. Значи, само четири добри мисли и желания са равносилни на хиляда лоши. Виждате колко Господ е отстъпчив. Никога не съжалявайте, че слизате на земята. Напротив, благодарни бивайте, че сте дошли. Ако искате да развивате вашата вяра, то всяка сутрин, когато станете, бъдете благодарни на Бога, че ви е пратил Господ тук. Не бива да се сърдите, че сте дошли в лош свят. Напротив, светът е много добър. Ако някой почне да говори лошо за теб, приближи се и ще видиш, че той ще млъкне. После, бил си богат, взели ти парите. Обърни се към Бога, и ще видиш, че положението ти пак ще се оправи. Това, което виждаме, не е нещо реално. Защото след години всичко това може да се измени. Защото това, което в детинството си виждаме, като пораснем, казваме си, че е глупаво. Кое е тогава реалното и умното? Коя е мярката, с която трябва да мерим действителността? Новият човек в нас, който е самото божество в нас, има нужда от хранене. Сега в този свят раждат само жените. А когато човешката еволюция пойде по-добре и настане нормалност в развитието на човешката душа, ще раждат и мъжете и жените. Днес аз направих един опит. Повиках да присъстват на нашето събрание двама свещеници от православната църква. И всички видяхме тази вечер каква буря се образува в пространството. А това показва колко прах и каква буря ще се образува, ако духовенството се реши да тръгне из пътя Господен. Но едно нещо трябва да ни радва, а то е, че бурята тази вечер идеше от запад и отиваше към изток. Значи и духовенството при своето повдигане ще отива към правдата. Заседанието се закри към 11 часа през нощта. Днес времето беше ясно и тихо. Обаче от 2 до 4 часа под Иробет, западният небосклон започна да се затъмнява, първом с рехи облаци, които постоянно почерняваха, докато се появи западният ветрец, който, като чили... Идеше да поразхлади задушливата атмосфера, но към 6 часа всичко това се разрази в стихия, а после имахме вече такъв вихър, хала, щото дърветата се свеждаха почти до земята и цялата околност се напълни с прах и листа. След това настана дъжд, придружен с грамотевици. 13 август, събота в 9 часа сутринта всички се настанихме по местата си, след като се молихме и изпяхме свят, свят, свят, Господ Савод, господин Дънов започна. <рък> Сега ще ви говоря върху думите. Истината ще ви направи свободни. Целта на човешкия живот не е само развитието на душата, но и придобиването на свободата, която е изгубила. Следователно... Свободата е цел. Ако има нещо, от което сега пъшкате, то е робството, което ражда тъмнината. Сега всички говорят за свобода, всички се стараят да я придобият. Даже някои искат придобиването й чрез острото на ножа. При все това обаче всички още не са я придобили, а Христос велегласно казва. Истината ще ви направи свободни. Свободата е едно качество на душата, което тя търси. Тя е една първоначална сила, от която душата се е развързала и изгубила нишката. И вследствие на тази загуба, тя е потънала в материалния свят, което е синоним на страдание и изпитание. И така, за да бъде човек силен, той трябва преди всичко да бъде свободен. Сега, дали свободата проистича от силата или силата от свободата? Силата проистича от свободата и силата е само едно средство за придобиване на свободата. Що е свобода? За да бъде човек свободен, то значи да не прави никакъв грях. Да бъде човек свободен, то значи да не допуска в себе си никаква лоша мисъл. Да бъде човек свободен, значи да не създава никакви лоши чувства в своята душа. Да бъде човек свободен, значи да не допуска душата си съмнение. Да бъде човек свободен, значи да има абсолютна любов към Бога, който го е родил. Това са атрибутите на свободата и само по този начин може да се задържи у нас и да създаде тази мощна сила, която ние сега търсим. В този път, на придобиване на свободата, истината е посредница. Тя е ръководител, който може да изведе душата към мястото на свободата, която е извор, от който тя, душата, всякога трябва да се ползва. Истината е метод в Божествената економия чрез който се изправят всичките грешки на миналото. Тя е сила. Истината е сила, която може да разедини злото от доброто и да развърже връзките, с които човек е стегнат. Истината е, която може да даде на човека знание, мъдрост и да свърже човека с божествената любов. И когато вие схванете истината, тя ще даде на душата онази вътрешна пълнота, от която сега имате нужда. Само истината е, която внася в душата мир и спокойствие. Когато човек знае причините, от които известни последствия са произлезли, той не се беспокои, защото всичко може да се провери. Поставете, например, едно дете в тъмнина. То ще почне да се страхува защото няма как да види обстановката на нещата около него. И адът не е нищо друго, освен липса на истина. Гдето няма истината, там е ад. Вечното безпокойство, вечната тъмнина, защото само истината е единствената сила, която въздига, усъвършенства и развива човешките души. По този начин, Думите Христови стават ясни, когато казва ‒ Аз съм пътят към истината в този живот. Истината е център и Той казва ‒ Аз съм пътят към тази истина, която може да направи вас свободни ‒ Аз съм тази истина, аз я призовавам на света и живея в нея. Значи истината е врата за влизане и излизане от материалния свят в духовния и от духовния в материалния. През нея влизат и излизат. На мнозина от вас тия думи не са живи, но тия думи ще оживеят. Когато призовете истината на помощ и тя започне да действа във вашия ум. И ако искате да знаете, дали истината е във вас, питайте себе си, дали сте мирни и дали не се колебаете. Това е мерилото. Истината не е нещо, което се натрапва, а моментално се появява и изчезва. И при най-малкото неразположение тя се оттегля, а когато дойде, ние се усещаме спокойни. И обстановката на нашата работа става по-ясна. И не се плашим от бъдещето. Вие питате, какво ще бъде вашето бъдеще, но на този въпрос само истината може да ви отговори. Призовете истината, и тя ще ви каже, какво ще бъде вашето бъдеще. Ами че вие сте написана книга. И като прочетете това, което е написано у вас... Ще си напомните вашето минало и вашето бъдеще. Проче е, ако искате да знаете какво е било миналото ви и какво ще бъде бъдещето, призовете истината и тя ще ви обясни. Коя църква е по-добра, кой народ е по-добър, кой човек е по-добър, призовете истината и тя ще ви каже. Скърбите ли? Призовете истината, и скръпта ще изчезне. Истината е нещо живо. Тя е Бог, който твори и създава, и иска доброто на всички свои създания. Когато у вас се зароди страдание, любовта може да ви утешава, но само истината може да ви направи свободни, да ви приведе при Бога, като оправи вашето бъдеще. Истината, това е любовта, която се проявява в духовния свят. Истината, това е Бог, който се проявява между духовете. Това не е много трудно да се разбере. Няма по-лесно нещо на света от това, да призовеш истината. И това е толкова слесно, защото даже малките деца го знаят. И така, ако искате да разрешите въпроса, кои са причините за вашето страдание, то призовете истината, която ще ви разправи подробно и обстоятелствено, ще ви опъти и опази от бъдещи грешки. В света има два вида хора. Едните са способни да знаят истината, а другите не. Виждаме, че когато водните капки Падат върху канарите, те отскачат, но когато падат върху рохка земя, те попиват. Така е истината. Когато отива у хора, които я не възприемат, тя образува светлина около тях, но вътре е тъмно, а пък за тези, които я възприемат, е светло навсякъде. Истината трябва да я пуснем в живота ни, и един човек. Който слугува на Бога, трябва да пусне истината в себе си, да постави себе си на съд и да се нещади. Но когато в душата ни остане един малък грях, нам ще е мъчно също, както в окото влиза един прах, който възпроизвежда цяла тревога в организма. Когато не възприемате истината всецяло, няма да ви върви нито духовно, нито материално. Виждате аз свързвам и материалното благословение с възприемането на истината. После друго важно нещо трябва да знаете, а то е, че краят на работата е важен, а не началото. Може да подкачите зле, но ако свършите добре, само тогава работата ви се приема. По-добре е да се върнем към Бога като слуги послушни, като чада послушни, които са готови да искат от Бога да им прегледа сметките. Да се стремим всякой ден, като се уединим и търсим Господа. Ако така действате, аз мога да ви съдействам. Мнозина искат да им съдействам, но те не са съгласни с мен не действат в съгласия с мен, и тогава как ще им помагам? За това най-първо аз искам между веригата да дойде истината, да има не само привидно външно съгласие, а да настане между членовете и същинско съгласие. Ние сега сме съгласни, защото Господ е помислил за ядене и всички нужди тук, на събора, но щом се разотидем, всякой се скрие в своята черупка. А ние трябва да имаме вяра, защото светът черпи от нас. Плашим се от много работи, когато трябва да имаме истината заедно с един свят, който да ни служи като опорна точка в живота. Не да имаме страх, защото страхът е за грешните хора докато добрият човек трябва да бъде благоразумен. Затова сега вложете мисълта, че можете да направите много нещо. Вие казвате, че само ако сте царе и разполагате с войска и прочее, ще може да направите много нещо. Но като имаме около си царе, защо не виждаме да го правят? Даже ако сте министри, ще измените направлението си и ще гледате да бръкнете в някой джоб, а като царе ще наложите данък. Да, има нещо у нас, което ни липсва, а то е, че нямаме сол, а то трябва да я имаме. Съвременните хора са обесолени. Защото те са изгубили истината у себе си. А знаем, че когато се обесоляват, изхвърлят се навън, за да се тъпчат. Сега истината е киселината, която трябва да реагира в човека, за да причини осоляването. Щом ние изгубим истината и останем без Бога, такива по Божие повеление се изнасят навън, за да се не засмърдяват. Следователно, причината за паденето на човешката душа е, защото е изгубила истината в небето. Затова мисията на Христа е да усоли хората, а пък човек, който не се от отдолу и не влезе огън под него, не може да се осоли. Страданията в живота са едно кипене. Което се извършва реакцията, която причинява осоляването на човешкия дух. Проче е. сега трябва да ви посолим. Не, казват някой от вас. Нека се поспрат малко страданията. Не, една реакция трябва да стане. И то да стане напълно, цялата. Само до половина няма полза. И ето сега Христос ви пита. Мога ли да ви усоля, ако вие вярвате в мене? Всички отговарят, може. Тогава вярвайте за това и той ще ви усули. Ако искаш да оплашиш един дявол, тури сол. Но Христос, ето, пак ви пита, мога ли да ви бъда помощник? Мога ли да ви изведа в безопасност? Ще се доверите ли на това мое ръководство с цялото си сърце? Всички отговарят, може, може доверяваме се, Христос казва. Ще ви опитам. Десетият човек от вас да избере едно число. Наватев, който на масата бе десетият човек, избра числото 793. Много твърдо число избрахте. Нека дванайстият човек избере. И Русев избра числото 705. Христос ви пита. Знаете ли защо аз дойдох на света? И отговаря. Аз дойдох да ви осоля и да няма нужда да ви изваждат. Прилагайте истината в живота си и викайте винаги Христос да ви осолява, защото ако не е Христос с нас и не пребъдва, Постоянно в нас има опасност постоянно да се обесоляваме. Ние можем и имаме всичката възможност на всяка минута да се осоляваме толкова доколкото осоляването придобие онази норма, при която външните условия ще съдействат да се задържи осоляването. Вие имате нужда постоянно да ви осолява Христос. Той много пъти ви е осолявал. Има нужда постоянно да го призоваваме, за да не осолява, защото има опасност всякога да се обесолим. През тази година вие ще трябва да палите, да бъдете като един въглен, с който постоянно да палите другите, да може огънят да се задържи у вас като въглен. А думата за остава за вас една загадка която вие трябва да си разгадаете. Виждате, че тази година Христос ви даде един много добър план за работа. Той ще ви научи как да работите. Не се беспокойте, защото Господ ще работи във вас, и когато Той е с вас, не бойте се. Не мислете, че само сега Той е с вас, а като излезете от тук, не ще бъде с вас. Не, напротив, Той ще бъде постоянно с вас. Ще ви ръководи и съдейства. През годината и вие наистина ще се потите, но и тези, които са около вас, и те ще се потят. Вчерашната хала е знак за това. От това ще познаете, че през годината България ще има някакви изпитания, ще премине през нея буря, но няма да ви се каже сега каква непременно ще е тя и в какво ще се състои тая буря. Защото винаги, когато съм казвал, последствията са били нежелателни. При все, че не ви се казва това, казвам ви, въоръжете се и готови бъдете на своите позиции. Сформирайте всякой от вас по една мисъл върху вчерашната буря и през годината, като стане, ще проверите, дали сте били близо до истината. Главно, гледайте вътрешно да укрепнете и да имате мир, спокойствие, силна вяра, силна любов, да е истината във вас. Тогава с духовете лесно се говори. Няма по-лесно от това. Радостта, омразата, страхът, Докарват все един и същ резултат. Не бива да се страхувате, защото колкото повече се страхувате от едно нещо, това именно ще ви и дойде. На зададени въпроси господин Дънов отговори. Сатана, лукавият, работи в ума, а дяволът работи в сърцето. Христос работи в ума а духовете, които дохождат, изпратени от Него, работят в сърцето. Мисълта е форма, желанието е съдържание. Когато в някое искане, отправено към Бога, вземат участие умът и сърцето заедно, тогава на такава молитва се непременно отговаря. А ако на някоя молитва не се отговори, то е защото е била само сума или само с сърцето произнесена. Еволюцията е правилна и успешна, само когато сърцето и умът са съгласни и когато душата и духът са тоже съгласни. Настроение и съсредоточение сума и сърцето в молитвата това е което се изисква от всинца ни. През тази година гледайте да снемате излишния товар, що тежи върху вас, и в моменти на съмнение, материални, утеснения и прочее, почнете да размишлявате и кажете. Ако Господ е искал тоя товар да го нося, ще го нося и износя. Ако ли не, тогава нека се отмахне товарът. В 9 часа вечерта събранието се продължи. Изпяхме свят, свят, свят Господ Саваот и яко с нами Бог. И се молихме за всички братя и сестри, които имат нужда от нас. Господин Дънов съобщи, понеже утре ще имаме нашата вечерня, аз искам да разгледате у вас всички неща по сърце и по ум. И ако намерите затаени прегрешения, изпадете ги навънка. С това искам да кажа, че когато Господ хлопа, оглушки да не си правите, а отворете да влезе в вас и да очисти сърцето ви. Защото само с чисто сърце имате мир и истината всякога ще се отразява във вас. Пък не е ли казано? Сине мой, дай на мене сърцето си. И за това трябва да дадете сърцето си на Бога, защото всичкото богатство в него е складирано. Пък и когато и да е, сърцето трябва да се очисти. Утре, най-късно в 4.30 за ранта, всички трябва да бъдете тук. Всички трябва да сте с измити крака и с чисти долни дрехи приоблечени. След като всички, един по един, изказахме по една кратка молитва, господин Дънов се моли сам, а всички други мълчаха. Разотидохме се в 9.30 вечерта. 14. август, неделя В 5 часа сутринта всички се събрахме в горницата, гдето дядо Път Тихчев в служение и с помощта на Изурков отслужиха нещо от рода на църковно-православна литургия, от която всички приятели се доволстваха, че им допринесла твърде много в духовно благоразположение в този момент. От 7 часа те поди свършването на горе изказаното славословие от двамата казани приятели започнахме двама по двама кратко бдение. Понеже този ден бе определен за въздържание, то закуска нямаше. Но обед, към един часа, се даде само чай и хляб. В 4.30 следобед се събрахме в заседателния салон в колибата на господин Бойнов. Но не всички, а само мъжете. Жените в това събрание не се допуснаха. Сега господин Дънов само на мъжете каза. Ще ви говоря за най-съществения въпрос, който може да ви занимава през тази година, защото човек трябва да урегулира отношенията си с света. Но както и да питате, знайте, че ще се отговори само на строго определено желание. И добре е да се види, кой от вас ще каже някое определено желание. Българите нямат почитание нито към Бога, нито към приятелите си. Българинът е съвестен, но не е религиозен. А това е един народен грях, от който този народ е много страдал. Това е важно да се знае от веригата, защото и вие изхождате от народа. Та добре е да знаете, че като влизате в веригата, вие влизате в съприкосновение с същества висши, та ако липсва във вас внимание... Вашата работа ще бъде също, както да се приближава сламата към огъня. Днешният ден характеризира положението на веригата. Целият ден бе облачно и дъждовито, а над вечер имахме продължителни светкавици, които осветяваха целият простор и се придружаваха с слаби грамотевици. Днешният ден със своя дъжд Показва, че вие не сте готови за Господнята трапеза, защото човек, когато възприема виното, трябва плата да бъде немощна, а пък като е силна тя, резултатите не могат да се добият. Понеже ние се приближаваме към Господа и искаме да му слугуваме, то трябва да има контракт между вас и волята Божия. А пък в контракта, знаете, ако не е определено, то и двете страни не ще знаят какво да правят. Ето защо отношенията в контракта между нас и Бога трябва да бъдат напълно определени. Да кажем, че някой има 200 000 лева дълг, и ако той си каже, че колкото и да е тежко положението му, пак Господу ще се оплувава за избавление. Тогава непременно ще бъде такъв избавен. Та всякой от вас, който е в тежко положение, нека си направи насаме контракт с Бога и да се посвети на Него, защото школата, в която сте турени, е християнска, мистическа, философска, научна школа. Християнска – не можем да приложим закона за другите. Окултна – да можем да приложим закона за наша полза. И научна – тя е опитната страна. Най-доброто, най-практическият и целесъобразен път за вас е да направите таен договор с Бога, за да ви помогне. Иван Кронштадски беше на глед глупав човек, но като се посвети, Господ разтвори ума му. Така стана и Столстоя, който кулминира след като се посвети. Също и вие. Господ ще ви помогне, само ако му се посветите. Ако ли вие се облягате на мисълта... че като сте призовани в веригата и сте в съприкосновение с висши същества, то работите ви ще отиват на добре, но това ще кажа следното. Господ действа чрез хората, а ние, в ръцете Божии, трябва да бъдем като една здрава ръчка на мотиката. И първото нещо е да се научим да живеем. И като се научим да живеем, можем да изберем най-простата професия. Даже такава, която е най-простата в очите на света. Например, един християнин, добър човек, може да бъде добър търговец, адвокат, замеделец, занаячие и прочие, и изобщо няма занятие, в което той да не може да сполучи. Сега аз ви моля, щом ви дойде една лоша мисъл, веднага я отстранете и кажете. Ти не си от Бога. Нямаш власт върху нас. Никога не изпитвайте такава лоша мисъл и не се спирайте пред нея. Просто затворете вратата си и кажете. Сега нямам време да се занимавам с теб. Всичкото и искам от вас за това. Защото ако кажем, че ще се приготвяме да воюваме, то при воюването не може да бъде един активен а друг пасивен. Защото тогава, освен, че никаква работа не може да се произведе, но и ще си напокостим значително един на друг. Значи, или ще трябва дейтелността да отложим всички, или трябва да я възприемем всички, среден път няма. Виждам, че като ви говоря всичкото и сега, в този момент духовете действат върху господин Голов и Симеона. Защо? Защото и двамата са обременени и товар лежи върху тях. А пък това е тъй, защото те имат най-голяма нужда от всинца ви за Господа. Как? Ето как! Симеон, например, не питаше ли пред всички, може ли да проповядва в Търново, като пренесе горяща стамян кадилница през града и с това предизвика слушателството да му говори? Да, но за да излезе с кадилницата си, Симеон трябва да има сила. Подир Голов и Симеон, иде Михалаки Георгиев. За това сега, за да ви освободим... Вие трябва да станете активни. Няма случай в човешката история, в който праведният човек да е останал гладен, жаден, изоставен. Права е поговорката, която казва Аз мога, кон може, но когато Господ не поможе, нищо не можем стори. Защото действително е, че на физическото поле човеку му трябват материални средства и ум. И както всякога, така и тази година, ние ще имаме работа с лоши хора, които знаят да ни въздействат. Като например, е у нас мисъл да помогнем някому, но мислите на лошите хора парализират тази наша добра мисъл и ние като чили неволно някак, отлагаме доброто ни дело. Една мума се явява при мен и ми разправя следната история. Принудена била да си излезе из дома на брата си, понеже не се спогаждала с снаха си. Но понеже в този дом щяло да стане Убийство за някакви си 300-400 лева, тя, за да се избегне убийството, при всичката своя суромашия и несносно материално положение, намерила взаем тия пари и се нагърбила да ги плаща тя, само и само да избегне убийството. Пита се, добре ли е сторила, като се е така хванала за дълг когато не е имала средства пред себе си, да, добре е сторила, защото ако твоето отеснение избави ближният ти от гибел, добре струваш, че си доброволно отесняваш. И питам аз тази мума, ами откъде ще вземеш тия пари, за да ги изплатиш? Отговори ми спокойно, Господ ще ми помогне. Да, тъй е. И във веригата трябва да има това стремление да се притичваме на помощ на други го и тогава Господ ще ни помага. И после ние всички трябва да имаме стремеж да се приближаваме един към други, без да имаме желание да се използваме един други го. На въпрос от Съ Драганов, господин Дънов отговори. Ако един човек събира богатство, за да го употреби за славата Божия, то е право. Но ако го събира за себе си, тогава такова събиране на богатство не е благовогодно Господу. И ще се убедите, ако следите, че такива събирачи на такива богатства... Почти всички хора започват да ги мразят, да им завиждат и даже да ги преследват. На въпрос на П. Гумнеров, господин Дънов отговори. От това, дето преди малко ви се каза, че за да ви се помогне, трябва да направите таян договор с Бога, разбирайте следното. Тие от вас, особено които са в трудно положение, дайте обещание пред Бога в себе си. Никой, ама абсолютно никой да не знае. Няма нужда да знае. Обещание, каквото например Яков даваше Господу и което е писано в Битие 28, 20, 22 и 31, 13. За каквото четем в Съдии, 11.30.31 и във Втората книга на Царете, 15.8. и прочее. Аз често пъти не посещавам някои приятели и от това им е криво. Но не бива да им е криво, защото често пъти воювам и съм заобиколен с лоши влияния и лоши духове. А тогава, ако направя посещение, тия влияния ще бъдат погълнати от хората, които посещавам. И в такъв случай, вместо полза, вреда може да се нанесе с посещението. Ние действаме в България така, защото Господ да направи този народ по-религиозен и по-щедър за да може чрез тия добродетели да му се помогне, за да се повдигне. Да, аз искам да вселя в вас онази дълбока вяра в Бога, която да започнете да прилагате вътре в себе си. Имайте дълбокото желание да приложите един Божествен закон и Господ ще ви научи. И като е с вас Той, ще ви помогне. Обаче предупреждавам ви никога да не допущате съмнение в сърцето си и никога да го не огорчавате с съмнителните си мисли. През годината посветете колективна молитва за приятелите, които имат най-много нужда, за да им се помогне. Господ ви изпитва, той е нарочно витурва в тия трудни обстоятелства, за да покаже силата си. Много пъти Господ, за да покаже своята сила, иска колективно действие. Колективността е важно нещо. И ще видите, че и лошите хора се съгласяват и действат колективно. И ако ние не турим нашия ум и нашето сърце за да работим за Господа, то как Той ще може да се прослави? Затова ние колективно да действаме, като се молим Господа да работи. Тъкмо, когато говореше господин Дънов тия поучения, същия този момент гърмеше и преваляваше ситен дъжд навън. Ето на, с тази грамотевица Господ казва, че това, което сега се говори, е действително така. Тези грамотевици отгоре тъкмо в този момент са за вас, а не за мен. Това е езикът Господен. Аз ще разпръсна враговете, ще ви помогна и ако ме обичате и жертвате живота си за мене, всичко ще направя за вас. Този народ има хора, които страдат, и на които ние можем да се притечем на помощ. Да, ние можем да сме проводници на силата Божия. Бог ще бъде силата, а ние проводниците. По отношение на шегите между вас, ще кажа да държите правилото. Каквото не искате да ви правят хората, не го правете и вие тям. Всичко това, което се говори сега, се санкционира от Бога чрез постоянните гърмежи. Навън постоянно вали и гърми. А че това е тъй явства обстоятелството, че винаги годишните наши събрания са се отличавали с ясни и чисти дни. Никога не сме имали гърмежи като тази година. Всички по-стари приятели знаят това. Днешният ден е ден за благословение. Господ присъства. Това, което става, той ще го обърне за добро. Аз искам да не изгубите най-важният случай, който се дава в живота ви. Такъв случай рядко се дава. Имайте прочия вяра, защото Господ е близо, да ще ви чуе и помага. Тази година гледайте да не я изгубите. Гледайте да приемете всичките благословения, които Господ иска да ви даде. Благословение умствено, благословение материално, да помогне във всички мъчнотии в живота ви и да ви дари милост, благост и всички блага. Защото, когато дойде духът Господен върху човека, може да го направи и умен, и чист, и свят, и животът му става хармоничен. Изобщо тази година искам да бъдете свободни. И то до там свободни, както когато ви се дава царство. И да знаете, че Господ е с вас. А когато ви говори Той през годината, да се не плашите. Искам да бъдете свободни. Та да духът във вас да действа във всички ви. Той духът нарочно ви изпитва за да види какво ще мислите заради Него. Това често става в живота. Проче, пак ще кажа, бъдете свободни, не се ограничавайте. Оставете Господ да действа според разположението и подготовката на вашия ум и вашето сърце. Господнята вечеря в 7 часа вечерта се събрахме всички в заседателния салон, по местата си около масите, на които бе сложено виното, хлябът и плодовете, а в другата къща, колиба, бе сервирано обикновеното ядене. Риба и прочее, от което вечеряхме след отслужването на Господнята вечеря. По насока от господин Дънов П. Киров, прочете от Матея 26-26-30 Дядо Път Тихчев от Марка 14-22-26 Изурков от Лука 22-14-20 Д. Голов от Йоанна 6-53-58 М. Попов от Йоанна, 13, 129 Тъстоименов, Първо Коринтианум, 11, 23, 32, Римлянум, 5, 15, се прочете най-после, пак от Пък Киров. След прочитането на горните места от Господнята книга, господин Дънов направи следните бележки. Този обряд е един от великите обряди, установен за възпоминанието на великата жертва, която Господ е направил за спасяемите. Хлябът означава живота, който Господ ни изпраща. Трябваше да дойде Христос, за да установи живия хляб. И действително, във всяко хлебно зърно, по чуден начин се крие частичка от Божествения живот. Виното, това е Божественият дух. И ако то се пие от един добър човек, в него ще подейства съвсем другояче. Един човек, който пие виното звяра, той ще възприеме дара на духа, като вярва, че Господ е който дава благата, чрез които ще ни възкреси. И когато възприемем Господ в нашите сърца, тогава ще се появят у нас и плодовете на Духа. Искам да приемете у вас това, което Господ ще ви даде. Само когато се обедините с Христа, вие ще го познаете, както Той ви е познал. Искам Духът във вас да действа за да ви се открие според начина и нуждата, щото всяко колебание, съмнение, страдание, да го преобърне в радост и веселие. Всяко му се раздаде хляб и вино от господин Дънов, при когото един по един прихождахме. При подаването на хляба господин Дънов изговаряше, «Това е живият хляб на живота» който е слязал от небето за спасението на твоята душа. А при подаването на чашата с виното казваше Това е чашата Господня. Духът Господен, който се дава за твоето спасение. Някои от братята и сестрите твърдят, че всеки му отделни думи са казвали. Понеже навън валеше и не бе възможно да отидем в другата къща, колива, наречена от Търновци, гдето бе сложена маса за ядене, то от находящите се в заседателния салон при отслужването на господнята вечеря плодове, сухо и таз годишно грозде, чупени бадеми и лешници, смокини круши и други, закусихме. А като престана дъждат към 9-10 часа, всички се отправихме в другата къща на вечеря. При всече като нощно време, пайкално, доста трудно се пристъпваше по пътеката, свързваща двете къщи. Тъкмо, що започнахме да вечеряме, нов дъжд почна. Към 11-12 часа през нощта, на групи се разотидохме. Кой пеша, кой с кола. А времето следваше да бъде начумерено, да е облачно и да превалява. 15 август, понеделник. Света Богородица. В 9 часа и 25 минути се събрахме всички в заседателната стая, около масата, и господин Дънов каза. Това е последният ден на нашия събор. Търсете първом Царството Божие и правдата Негова, и всичко друго ще ви се приложи. Тия думи на Христа дават смисъл и израз на човешкия живот на земята. Царството Божие на земята Това е целокупният човешки живот на земята и обема всичките отрасли и стремежи на човешката душа. С тези думи Христос е подразумявал въдворяването на реда и порядъка в човешката душа, ум, сърце и дух. По отношение на своята душа, спрямо Царството Божие, ние трябва да сме пасивни, също както земята е пасивна, т.е. да възприемаме само светлина, както земята е възприема от слънцето. Царството Божие в човешката душа значи да разрушаваме всичко, каквото е зло, и да бъдем активни. Това е мъжката страна, божественият принцип. Вселяването на Царството Божие в човешкото сърце може да се каже, че прилича на житницата, съкровище на душата, то е сърцето. И когато душата изгуби сърцето, прилича както когато Господарката изгуби своята слугиня. Та няма на кого да заповядва. Умът, това е хранилище на човешката душа. Затова през тази година на вас е потребно да бъдете пасивни, без да се безпокоите. Също както едно дете, което почива в люката тихо като че няма никакви грижи. Така и вие да оставите всичко на Бога с пълно спокойствие. По отношение на света, ние трябва да бъдем активни. Като не оставяме да не завладява, а напротив, ние трябва да го завладяваме. Всякой един век си има своите мисли и своите желания, а ние трябва да сме внимателни. Да не възприемаме тези, които ще покварят душата ни. Имайте предвид, че светът е едно училище за добрите хора, и в това училище Господ е турил разни учители и слуги. И вие ще се срещате и с добри, и с лоши, и според какъвто урок иска небето да ви научи, в такова е положение ще ви постави Бог. Такива слуги и учители ще ви даде. Защото като вземем всички форми на животните, не е жабата, която е създала своята форма, а това е пожелание на нейния господар. Но вие ще кажете. Не е пожелание на коня да има такъв хомот, а ние сме му турили хомота. Така е с седлото и каруцата на коня. Да, така е. Така е със закона на небето. Всички същества са такива, каквито ги направи небето. Ако, например, конят не иска тази каруца, уверявам ви, че той не може да стори това, не може да възстава, против своя господар, защото трябва да бъде далеч, много по-силен от него, тъй да може да не се повежда по волята му. Искам да кажа с това, че условията на живота ние не можем да изменим. Само Господ изменя тези условия и когато Той ги изменя, там е лесно. Затова когато искаме да се изменят някои условия, ние трябва да се обърнем към Него с молитва и Той ще ги обърне. Ако нашите коне, които ние впрягаме, можеха да говорят, често пъти, то особено когато са претоварени, можеха да ни кажат, моля ти се господарю, отмени ми хомота. Но понеже то, като животно, като добитък, е няма и не може да каже и да се помоли така, за това то ще трябва да падне под своя хомот. Та чак, когато се завали, ние видим, че действително хомотът му е голям. Обаче нашите отношения не са такива спрямо Бога, както на коня спрямо Неговия Господар. Напротив, ние сме под ръководството на Бога косвено, а прямо сме под влиянието на същества, които познавайки нашия мозък, когато искат да изменят работите, веднага прибягват до съществуващите мозъчни центрове. Един човек, който не може да владее себе си във всяко отношение, да си не прави иллюзии, защото е нищо. И ако сме умни и виждаме голям своят товар, ще го разпределим на няколко парчета. Понеже имаме понякога лоши господари, то ние трябва да сме умни, да да знаем как чрез добро да се справим с тях. За това именно е и казано. Не се съпротивлявайте зломо. и това е много право, защото, ако се противиш на своя господар, ще го накараш да те бие повече. Ако бяхме под прякото ръководство на Бога, нямаше работите да са така, но като сме под особени условия, паднали от Бога и излезли из небето, то затова сме и в това положение. Ами, че ние не сме още завладели света, а има още доста голяма работа. През тази година, когато ви дойде някоя мъчнотия, поспрете се и помислете. Някога се плашим от болести, дългове, хорски думи и прочее. Но няма по-голям враг на човека, от смърта. Всичките тези неща в сравнение със смърта са нищо. Много пъти ние не искаме да ни вземат лозето, нивата и прочее, но какво по-голямо нещастие, като ни задигнат тялото? Обаче в това отношение ние трябва да сме смели и даже от смърта да не се боим. Не трябва да се боим за това, защото и да се боим, пак ще я понесем. Ето така седи голата действителност. Затова ние трябва да сме готови на най-лошото. А ако искат да ни бият, можем да кажем, бийте. Може да сме деликатни и крехки. Но когато те бият, питат ли те, дали си деликатен и слаб? Така ако размишлявате, вие ще бъдете юнаци. С това аз представям най мрачния аспект на живота, през който са минали хиляди и хиляди добри хора. За това преди всичко, ние трябва да сме смели. Някой път Господ ни предава на смърт. Но няма да ни остави да се грешим. Както се и казва, Господ ме наказа, но на смърт не ме остави. Бъдете уверени, че няма да ви се случи нищо повече от това, което е определено. Вашата карма е стимулирана. Тя вече е назряла и вие трябва да платите и изплатите. Не може да се отлага. Защото ако се отложи, ще се спънете. Проче, гледайте на живота весело, а не мрачно. При все, че съвременните проповедници казват, че ние сме били пришелци, което изречение не е за добрият човек. Но и добрият човек има нещо, което не може да направи, а то е, защото не може да грохти като свинете. Затова такъв човек ще направи само това, което подобава на добри хора в света. Ние трябва да отхвърлим всичките глупости, които светът прави, защото не можем да се връщаме назад. Има някои неща, в които ще отстъпим, но не трябва да казваме на света своите планове и позиции, защото ще ги узнае и провали. Когато Господ изпрати един човек на земята, все ще му даде едно препоръчително писмо от няколко думи, а като е тъй, няма място за охкане толкос, колкото често пъти допускаме. Например, аз чувствам вашия вътрешен подсъзнателен страх, униние и упадък, но бъдете смели, защото всичко това е привидно. Когато дойдат тия страхове върху вас, това показва и състоянието на света, защото на хората от съвременния свят даже и гащите им треперят от страх, въпреки, че пред вас се представят, че са смели. За уверение на това, вземете им парите и ще видите, що за хора са, ще видите, че са влечуги. Да за това не се бойте от света, защото той е много страхлив. Също и дяволът е много страхлив. Например, когато има запалена свещ, от нея дяволът се много бои. Даже от едно запалено кибритче лошите духове бягат. А пък, ако вие имате нужния нож, ножа на истината тогава бягат всичките пъклени сили. Но ако седите в тъмнината, тогава виж, в тъмнината те са смели. Защо всякога, когато човек губи присъствието на своя дух, той става унил? Старите хора, например, като губят своите младенчески сили, стават дряхли и светливи. Ние обаче не трябва да устаряваме. Човек, който губи вярата си, това значи да устарее. А като имаш вяра, постоянно си млад и любовта пресъздава младенческата сила у нас и ни освежава. И така, когато дойде някое изкушение пред вас, кажете, аз не се боя, защото Господ е с мен. И после тази картина, която днес ще ви се даде, често я четете, защото на вас са много важни написаните в нея думи. В изпълнението, волята на Бога е силата на човешката душа, така, щото който от вас няма нож да тури у себе си, поне малко ножче. И когато ви връхлети някоя лоша мисъл, побързайте и я отхвърлете от себе си. Не позволявайте да вземе мира ви. Може да каже някой, ами ако умират моите деца? По-добре умрете честни и почтенни, отколкото да умрете като един лъжец. Какво ще каже светът за вас е малко важно. Най-важно е какво ще каже Господ за нас. И дали сме изпълнили Неговите заповеди. Най-после всичките богатства сега хората са ги взели и казват, че са техни. Но това е цяла лъжа и заблуждение, защото силата Господ им я е дал. И всичките хора това са глупци, ако мислят, че със своята сила и знание и ум са придобили тия неща, които са в ръцете им. Един слуга няма право да злоупотребява с нещата на своя господар. Нито пък можем да заповядаме на един секретар или касиер на някоя банка, защото на тях... Просто се плаща за работата. Те не могат да разполагат, тъй като банката е тази, която отпуща кредитите. Когато Господ ни праща някъде, Той ще отвори и вратата там, и нашият въпрос много лесно се разрешава. Бог знае всичките наши нужди. В най-дребните неща Господ се меси, и даже на дреболиите той обръща много по-голямо внимание, отколкото на големите нужди. Така, ако имаш нужда от обуща, той по-скоро ще ти ги даде, отколкото други големи работи. Но някои казват, аз не се занимавам с малки работи. Да, но Господ е, който се занимава с малките работи и ние оттам трябва да започнем. Преди години ми се случи следната опитност. Във варна наблюдавах, как една котка беше уловила една мишка, с която, като си играеше, аз размишлявах. На, ето случай, в който никой не може да помогне на мишката. Но в играта си котката изведнъж, уж заспа, мишката пойде да бяга, котката скочи, сграби я. Втори път. Като че ли нарочно я пусна, мишката се поотдалечи значително, тя наново я застигна и пак я сграбчи. Трети път пак си поигра, като я остави да побегне. Обаче четвъртия път, когато котката рече пак да се престори на заспала и не гледаше в мишката, последната успя, да се мушна в едно малко отверстие. И когато котката я потърси, на нова сметка да си поиграе, вече не я намери. Значи, рекох си, тогава не е вярно, че непременно котката всякога може да изяде мишката. Искам с това да ви кажа, че тази мисъл е как във всичко и всякога вие трябва да се оповавате Господу. Това трябва дълбоко да се всъди във вашите умове. Внимавайте добре да не се роди във вас малодушие, да да поискате пак да се върнете в Египет, за да правите кирпичи. Това не бива да струвате, защото земята, в която отивате, има и хетейци, и гергесейци, и аморейци, и евусейци. И хананейци, и ферезейци, и евейци, които представляват човешките грехове, и които вие трябва да изтребите. Имайте вяра непоколебима. Вяра, вяра, вяра и вяра. Няма друго средство. Вярата ще даде мощ на вашия ум, сърце и душа. И ще ви даде сила да бъдете решителни. Господ е около вас. Даже Той е във вашите неприятели, на които опитва ума. Не си турете в ума, че в тия работи Господ не се занимава. Напротив. Вярвайте, че това е по волята Божия. Уповавайте се на Него. И ще ви бъде добре. Достатъчно е това сега, което вече ви се каза. Борбата ще бъде една духовна борба, а външните неща ще се гони цел да се отвлече тяхното внимание. Да, помнете, че настъпва сражение. И вие ще бъдете на първата боева линия в това сражение, което иде за народа. Димитър Голов Молим интендантството да се погрижи за снарежение, облекло и храна за войниците, които ще воюват за царя. Има се и всичко това предвид, само да се пазите, да не би някой от вас да допусне, да му се снесе, както от куковицата, чуждо яйце в гнездото. На зададен въпрос... От Дъцанев господин Дънов отговори ‒ има за народа едно външно условие, което може би ще го поспъне, а освен това има и опасност от една война на Балканския полуостров, от която възможно е да се ангажира цяла Европа. Бурята, която се появи в петък по показва, че в духовенството ще се явят големи раздори понеже ще поискат божествените работи да се регулират с материалните. И от той, че първия ден беше топло, показва, че има първом изпотяване. На други въпроси господин Дънов отговори. Гимнастиките, които ви се препоръчаха миналата година, може да ги правите всякога, всякой ден и по колкото пъти искате но които искат особени опътвания по гимнастиките, това ще стане в частност. А паконези от вас, на които са дадени ленти за препасване, с тях могат вече да не струват това. Господин Дънов раздаде картините от Пентаграмата и каза «Умът ви да бъде съсредоточен към духовния живот». Та да за следващата година, като дойдете, да бъдете готови за по-твърда храна. Искат някой опит, но аз искам да направя опит, с който да писнат ушите на всякого. Няма да правя опит за любопитството на който и да е. Аз искам да направя опит, който ще бъде в полза на България. Ама ще каже някой. Ами че най-първо... Дали ти си изпратен от Господа? Всякой е свободен да вярва или да не вярва. Не съм пратен да давам отчет на някой, който не вярва дали съм пратен. Сега, измежду вас, който иска да бъде пръв, нека бъде слуга. Вие се допълнете един друг. Картините, които сега ви се раздадоха, ви се дават даром от духа, но за тия картини направете следното. През годината всякой един от вас ще се помоли дълбоко за картината, която му се дава, и ще следи и види, като колко ще му се внуши да внесе за нея, но няма да се спира върху други, освен върху следните цифри. От 1 до 100, а именно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 21, 24, 30, 35, 36, 40, 41, 50, 51, 60, 64. 71, 75, 82, 91 и 100. И която цифра ви се внуши, толкова слева ще дадете за картината. Тия пари ще изпращате в Търново на Константин Иларионов и разбира се, може да ги изпращате, когато желаете през годината. Не бива тия пари да се изпращат в София защото София не намирам готова за този закон. Тия числа, които ви се посочиха сега, се отнасят за една година и въжат не само за картината, но ще ви съдействат през годината и във всичките ви частни работи. За това дръжте и се ползвайте от тях през течението на тая година. А от числата 7, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 27.91. Отбягвайте. Те не са добри числа за вас тая година. Отбягвайте изобщо и числата. Сборът, на които образува 13, 16, 17, 18 и 19. Числото 100 е числото на ангелите. Общение с ангелите и светиите. Едно правило при обещания за Господа можете да освоите. Да кажем, че като си правиш разчет, печелиш на годината известно число, но ако спечелиш повече, то когато даваш обещание, ще се задължиш, например, от това повече, спечелено тая година, да внесеш за Господа еди колко си, или всичкото, или половината, или четвъртинката и прочее. И каквото обещаеш, непременно трябва да изпълниш. Ето на, това е контракт, който свързваш с Господа. Опитайте се и упражнявайте себе си в даване и най-вече в изпълнение на такива обещания. Тук, по на всички, изразено чрез Съд Раганов, господин Дънов даде следните разяснения върху картината, която ни се даде. Външният кръг в картината представлява светът. Опитност, земното училище, всичките негови занятия. Ножът обаче показва силата. Значи силата ви трябва да бъде или във вашите мускули, или във вашия ум, или в сърцето. Без тази сила нищо не можете да направите. След като имате тази сила... Като живеете и работите с хората, то ще правите погрешки, за които погрешки ще ви сполетят нещастия. Та ще трябва да се научите да носите стърпение страданията. А тия страдания са чашата, която, понеже прилича на цвят, защото има формата на лале, показва, че страданията чрез търпението, т.е. чрез претърпяването на страданията, Животът ни ще се разцъфти, и цветът ще се оплодотвори и ще стане добър плод. От книгата пък, която виждаме разтворена по-нататък, ще научим защо страдаме. Тогава ще отидем при светилника, та да чрез неговата светлина да можем да узнаем и знаем за какво именно можем да бъдем полезни. Тук ще почнем да разсъждаваме и да учим хората. И тогава вече ще отидем при Закона за Правдата, при скиптера, който не бива да отстъпваме. Минем ли скиптера? Връщаме се пак при ножа, т.е. при своята сила, която сега ще влезе в твоето сърце. И ще отидеш при добродетелта, ще застанеш при вратата, гдето ще почнеш да молиш Господа, да се изповядваш и да казваш че не си могъл да живееш добре. Тъй ще искаш да влезеш в новия път, за да заживееш и живееш вече добре. Тогава ще ви се отвори вратата, която виждате, и ще започнеш да вървиш и отиваш в пътя на истината, където ще започнеш да разсъждаваш за дълбоките Божии наредби, за кармата, например, и изобщо за вътрешната страна на живота. После ще отидете при самоотричането, когато ще бъдете вече справедливи. Първият кръг беше, когато вие бяхте. А тук сега, понеже отношенията ви са вече към Бога и желаете да работите не както вие искате, а както Господ иска, затова казвате, че това, което светът прави, не е вреда, а турете пред себе си Божествената правда, и казвате, че като си дал дума някому, трябва да я изпълниш. Тогава ще минете през втората врата, която е вратата на любовта, когато ще потърсите страдащи хора, за да им помогнете. После настъпва полето на мъдростта, сиянието на окото, гдето ще размишлявате върху дълбоките наредби. Защо именно Господ е наредил така света, и там ще разберете. Най-после идвате при дървото на живота, което е Добродетелта, гдето с вашата опитност ще живеете на небето и ще се радвате на благата, които Господ е дал. След всичко изложено тук, иде вторият кръг, когато вече ще имате желанието да се слеете с Господа. Но това ще бъде последната работа на вашата еволюция. Колкото за буквите в картината, те са три инициала, с които Господ е известен в небето. Първата буква е В, която значи ръководител в небето. С втората буква У е известен като Спасител. С третия инициал Ж е известен като Царстващия Господ, който казва, че му се даде всяка власт на небето и на земята. Тези са те буквите на Христа. Който е ръководител на веригата. Духът Елохил, който е Бог помазаник, е ръководител на българите. Той е ангелът, който е поставен от Господа да води българския народ и цялото славянство. Той е О, ангел на завета, Господ на когото тази политическа свобода на българите се дължи. Да, българите дължат много работи на Елохила. И той ще се яви между славянството, но те няма да го растнат, както евреите. Но най-право и ясно казано, Господ е с много имена. Например, Той е с 34-35 имена. А пък когато призоваваме Христа като Исус, то значи, че ще трябва да се научим на търпение. Исус е символ на търпението, а под сегашното си име Христос, Той е Син Божий. В 12 часа на обед събранието се разотиде, за да се събере на ново в 4 часа под Ировед. В 4 часа след обед всички бяхме по местата си в съседателния салон. Господин Дънов поръча на всички, един по един, един подир други, да отидем в горницата, за да благодарим на Бога за Неговата благост, милост, дълготърпение и изобщо за благата, които ни е дарил. Докато трая изпълнението на това, господин Дънов преподаде на всички ни за знание, че следните псалми и стихове са благоприятно четиво за през настоящата година, върху които можем да се спираме всякога, да ги четем и размишляваме върху тях винаги, па било делник или празник, петък или друг ден от седмицата. Тези стихове са Псалом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Със същите стихове. 12, 3 14, 5 15, 4 22 21, 3 24, 6 33 35, 8 36, 9 4, 45, 5 50, 5 51, 6, 66, 64, 10, 71, 8, 75, 3, 82, 1, 91, 10 и 101. След като се изредихме всички и се завърнахме от горницата, господин Дънов възгласи: Думите Господни, които отправям към вас са тия. Вярвайте в думите ми. Аз ще бъда във всякого, Едного от вас, моя мир ви давам, моя мир ви оставям, работете в нивата, в която сте поставени, и Отец ми ще ви утвърди във всяко добро дело. Ходете в пътя на истината и живота, в който аз пребъдвам. Отец ще промисли всичко за вашите души. Той ще ви даде според изобилието на своята щедрост. Спънките във вашия живот аз ще изгладя и ще преобърна всичко за добро. Вярвайте и ще ви се даде всичко. Разделихме се радостни и весели по своите местожителства и се разотидохме всички крайно доволни и до възторг възхитени от братското единомислие, единодушие и съгласие, които царяха в всичките събрания на тази годишната ни среща, която в това отношение, значително надминаваше последните няколко годишни срещи. Всички се чувствахме в благоразположението на апостол Петра, готови да възкликнем. Господи, добро е да сме тука. Матея 17,4 Край? И Богу слава!